І справді, задумливо сказав коновалець, становище наше було тоді жахливе. Муравйов узяв Полтаву, Берзін Бахмач. Київ обороняли вільне козацтво Ковенка, гайдамацький кішпить Люри. Твій, курінь січових стрільців, підхопив Явта. І ще Андрій Мельник. Конувалець глибоко затягнувся. Як тоді було добре? Ми всі були в згоді, об'єднані однією метою, цінували, любили одне одного. Раптом він засміявся. А пам'ятаєш, як Муравйов підійшов до Києва і на правому березі підібрав наші гармати? Ми не встигли їх перевезти. Вони довго сміялись і кашляли, а потім Єфта. Несподівано запитав. Чому ти назвав сина Юрком? А не подобається це ім'я? всміхнувся коновалець. Не дуже. похмуро сказав Євта. І ти знаєш чому? Підійшов Бандера. Пане полковнику. звернувся він до коновальця. «Я вважаю, що ми маємо менше проводити експропріаційних актів, а збільшити кількість бойових операцій проти національного гноблення і поліційного терору польської влади». «Ну, якщо ви, байлихо, так вважаєте», – з іронічною посмішкою відповів Коновалець. Бандера насупився, розмірковуючи, «ображатися йому чи ні». Але Єф та Іконувались, розсміялися, і він зрозумів, що це жарт. Сміючись, вони втрьох пішли. З'явилися дідух і Зоряна. Вона була розгнівана і весь час повторювала. «Відчепись, дідуху, дай мені спокій!» Дідух сміявся і намагався її обійняти за талію. «Покличеш поліцію? Зважно те, що від сьогодні я твій імпресаріо!» «Це рішення організації?» – розгубилася вона. «Так». «А батько знає?» «А хочеш використати родинні зв'язки?» «Це не у традиціях організації!» Він спробував поцілувати Зоряну в шию. Вона гнівно його відштовхнула. «Послухай, чарівнице, ну чому ти так мене не любиш?» «Мені здалося... Тобі було добре зі мною, там, у майстерні, на любих твоєму серцю гуцульських килимах. Тобі здалося, сердито вигукнула вона. Але ж ти можеш перевірити свої відчуття. Килими я ще не викинув. Не можу. Чому? Тому що не хочу. Та й тобі, здається, більш до смаку цицкаті гладулі. Ні, Фрекен, засміявся дідух. Ви не чарівниця. ви відьма. Берлін, червень 1934 року відріз Два Христового. Акти терору супроти найвизначніших представників окупаційної польської влади – це приклад акцій, в яких їхній безпосередній ефект та політично-пропагандивний капітал, як їх наслідок, ми ставимо на рівні. Бюлетень Крайової екзекутиви ООН на закордонних українських землях. Після арешту Бандери Зоряна одержала від Лебедя завдання через когось з верхівки керівництва Рейху домогтися його звільнення. Але на той час вона з Геббельсом вже не бачилася. Він таки передав її за естафетою Розенбергу. Барон довго зволікав із зустріччю. А коли нарешті погодився її прийняти, Зоряна йшла, весь час, чуючи той голос. Повертався Євта у міцпу додому. Аж ось дочка його виходить йому назустріч з бубнами і танцями. Була ж вона в нього єдина. Не було в нього опріч неї ні сина, ні дочки.